Oh an-Rahim, alhamdulillah, salaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi washaabihi wa walaa. Allahu جل و علا falenderojm dhe vetë vërtet ndihmë dhe falë kërkojmë. Për salavadat dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të gjithat ata që ndjen këtu rrugën dinin në fund të kësaj bote. Të ndërllazer po vazhdojmë sad melen Allah ta zgjël me traqimin ton që kemi filluar ta trajtojmë që nga takimi i kaluar. Ky alla është për një ngjarje interesante të transmetuar plot dobi, plot mësime dhe udhëzime që ka ndodhur në një nga ngjarjet e shumtë që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky alla për një ngjarje që ka përcjell dhe ka transmetuar Ibn Malik radiallahu anhu një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njëri i shtadevat do thotë pjesmarës dhe njën nga akterat kryesor të kësë një gjarja. Fjolash për një udhëtim të pejgamber të samë në luftën e të bukut, ku disa nga shokët e ti nuk ju përgjegjen fteses. Dhe si pasoj e kësaj, në dadhën disa një gjarja të slat, do të të retojmë si kërse kam thënë një nga një. Pasë asë hyre që kemi bërë në takimin e kaluarë, Kabir radiallahu ta'alanu filan të regimin e ti të gjatë me këto fjallë Tha të lem e të khellef anë Rasulillahi sallallahu sallem Fi gëzëvëtin gëzaha illa fi gëzëvëti të bukë Nuk më ka ndohë dhe asë njëherë që mos të përgjigjën pejgamberit sallallahu sallem Në ndonjën nga uthimët, ekspeditit apo lufta që ka shku përvecën këtë të të bukët Thot normal një kaqen që s'kam përgjigj, ajo kaqen betejën e Bedrit. Thot mirë, por atë nuk e ka qortuar as kënd pejgamberi sallallahu alajselam. Thot ngasë pejgamberi sa në luftën e Bukut, luftën e Bedrit nuk ka dalë për luftë, por ka dalë do të thot për arsye tjera. Mirë, por Zoti xhellahu ala ka dashur që të takuohet me armiqtë e tij dhe ka ndodha që ka ndodh pa planifikim qoftë lë ka shihit shihitum me rasulullah sallallahu alaihi wasallam nësa ajo që mund ta veçoj nga kto që ka marr pjesë pejgamberi, në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është pjesëmarrja ime në marrveshjen e Akabas marrveshja e Akabas është një marrveshje që e kanë nshu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ansarët e Madinisë edhe pejgamberi i sa në Akaba në Mekë do të thotë është një marrveshje e gjatë për besim për përkrahje në shtrim e kësë botës Thët, dhe nuk e kështë andru këtë pjesëmarja me bedrin Dhe të dhe pse bedrin është më i njërë të kënjerëzit Pasaj thët kabirë radiallahu tala ta anhu Ndërësaj përket rasit tim me të bukun Kështu të të kanë do dhe Mund të thëmë se nuk kam qenë asë një herë Më i gathë shumë fizikesht dhe materialisht Për të marë pjesë në një luft me pejganberin sasëm se kësaj radhe Dhe të thëmë në në kur me i gëtëshëm sjë kam qenë se kësa e rada dhe nuk më ka ndodhë që, ti kem dhuj deve, dhe ku ka qenë pasurje madhe ba shëtë njëtën kohëm, si me këtë rastë që me e më ledhë dhe do tëtë kjo pasurani dhe do tëtë kjo fuqi dhe do tëtë kjo mundësi Kështohi fillën të nërud verëzër Kabi radi Allelahu ta'ala anhu dhe do tëtë të, të regimin e ti duke të reguar në këtë mënyrëse gjithmonë kanë qenë pranë pejgamberit saose me një disa përgatitje, por kanë qenë të arsyetuara dhe gjithashtu do të më thonë se mos pjesëmarrja ime në këtë luftë, prej në fillim po ju them, ska qenë, qenë me ndonjë arsye që zakonisht njerëzit arsye tuponë. Asnjëherë s kam qenë më i gatshëm, as fizikisht e as materialisht se kësaj radhe. Por ja që nuk ju përgjigja pejgamberit alayhi salatu wasallam. Në këtë pjesë, në këtë hyrje Ka disa dobi që nuk mund të këllojmë të këpjesët të tjetër, pa i përmenë këtë dobija E para të në të në lezër, shikone dhe vrejnë do tëtë edukatën e shabëve të pejgamberit Alehi Sallatuzë Kam përmenë diçka që ka të bëjmë të metëzet e tyne Diçka që është njollë në historinë e ti Diçka që nështë në të njerëzit Nuk e përmendim më shumë antidemokracin, se ka qenë një një periudhë jo e mirë për ta. Mirë, por për disa kohësim të për njerëzit dhe bëhet përvojë e mirë që mos përsëritet, ata ishin të gatshëm që ta prezantonin këtë përvojë. Dhe kjo është ajo që kompsikën në ditën e kaluar, se ata e kishin të kaluar veten e tyre. Dhe nuk ishin, do thot, absolutisht të kompleksuar për të përmendur diçka nga ehmetat e kaluara që mos të përsëritet në të ardhmen. Që të njëjtë morën simga e kaluara këtyre. Neve këtu na ndodhi. Unë këtu e kam bër. Doshta për atku ka pas arsyet e caktuar apo s'ka pas arsyet saktuar, e caktuar, është e rëndësishme arse që kjo mos të përsëritet më. Prandaj nuk është, nuk është absolutisht ë e turpshme, as nuk ka qenë kjo thash këngjes për asht të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ata edhe atu ont doshta që nuk kanë qenë të lavdruar aparta më i përmend i ka përmend por për arsye vetëm që njerëz të mësojnë. Ëndeshikojë këtë gadishmëri dhe këtë sakrificë të ashabëve të pejgamberit sallallahu selam që çdo gjë që u bën dobi muslimanëve për muslim dhe udhzim dhe këshillta përmenden. Dhe të përsillem. Prandaj këta që ka përmend edhe këtu on për shemb që thash për to ka qenë tek mund jo e lehtë Por më dhanë mi thon djalit vet, më thon i po vet vet të afro më dhanë, më thon un më niferuaktisëm konfor burri mirë se këtë jon shku sa hap te pegamëson punë po si shkuoplën. Zakonisht njerëz te kalojnë. Ka shumë djalë i kapit më një pitikut tjetër këtë fjalë. Edhe kapri më thon po mirë do u kon tash më se çel këtë punë. Për shembull, jo jo, skiçani të më kërkujt, unë të kallzoj. Pse? Që njerëz më msofa. Prandaj kta që kanë kallzuar edhe kët aspekt, u merr mëna ka shumë më, më msheft diçka tjetër çka kanë dobit muslimanëve? Patyshim se jo. Krejç ka kohë ka, kam ka përcjell. Gjithë ato që do të thotë e ka lënë pejgamberi sa selam nga fjalët e tij, nga veprat e tij, nga miratimet e tij, nga gjithë ato që përbëjnë sunetin e pejgamberit sa selam, të gjitha këto i ka përcjell sahabët e tij. Aziz skamet e pasëruar dhe aziz skamet e fshirë, të të gjellai ka përmend. Dhe kjo është një argument për këtë që e përmendëm. E dyta që është më rëndësish këtu më përmend është që kaj për shambull këtë që jë tha kabir thot ka marë pjesë në marvesh në akabes s'ka marë pjesë në bedr po se këshandru venin e kësaj me këtë kor nga se thot në akabe të uathek në alë islam thot, ja kene adhon besën për islam për në nështrim, dhe këtu ka qenë një piknisje e fuqeshme për mision e për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Vërsi mundave vepra, kjo vepra është më mirë se kjo. Kjo kë qop për parçinë e kësaj. Kjo është më më më mirë se kjo. Kë do kjo ka mbirë, po jo sikur se kjo. Do të thot fotkesh tek ne mungon fiku, njohje e drejtë e gradimit e vlerësimit të veprave. Është një musliman për shabull, ja për energji, ja pont për një punë, është vërtet, është e mirë ajo, as kusëm, po nuk e gjen të gatshëm me të hapë të njëjtën energji për një punë që shumë më amatore, shumë më e kërkuar. Ose për shambullë, lëshimi në ndë një vepër nuk konzërët pune madhe ato. Nësë lëshimi një vepër, konzërët shumë e madhe. Edhe kjo është e madhe, po jo si kurse kjo. Përëndaj, kaosit që ndodhë në gradimin e veprave, qoftë në kryrën e tynë, apo qoftë edhe në praktisë e tynë, është një shajnë, fatkecështë, e moskuptimit të drejtë e fjesë. E kjo ka qenë, realishtë, gotëso inekzistente absolutisht ska gjë të as hap të peqëmerso. Atë kan ditë se kjo punë është më do bia, do bia është e mirë se kjo. Do bie do bie individi është më mirë, por kur bien dash me at kolektive, kolektiva është më e mirë. Kjo punë është më e mirë, mirë, por krahasim me këto, krahasuar me kat, anë nive na duhet me njëoft veprat dhe gradim të tyre së bashku para çka do bëjmë neva. Të ta pra dim për shembull, se nëse bien dash dy vepra, kujt mundon përparsi? Ose për shembull Edhe për çfarë veprë më don, ndoshta zërmat më, për çfarë veprë, paqëmo pak, për çfarë veprë me kozun se është serioze që pse nuk e kemi. E çfarë veprë me kozun, seriozis gjithashtu, po jo se për të partë në këtu më radhë. Nëso do të ndajmë dëshmitar, pa hyndë detalta shembullore, se ekziston një kasë në këtë drejtë. Do tët, në në të thotë, japim shumë këmbgulën disa vepra caktuara, që ato padyshim janë të mira, por krahasim ato që nuk i kemi dhe duhet ti përvetsojmë ton, janë Po duhem vë pato vogla këtu. Dhe diëtorët e kanë i kanë dorë i i i kanë klasifikuar. Ni kanë graduar veprat. Për shembull, a është i njëjti farz me sunetin? Nuk është i njëjtë. Po edhe farzi ka argument, edhe suneti ka argument. Edhe farzi nuk ka bu pejgamberin sa po, është vërtet, po edhe suneti nuk ka bu. Nuk na nuk po e kontestojm ka aspekti të shpërblimit, por ka aspekti të gradimit, ka dallim të madh. Nuk ka si një sigurisht se më loni obligim. Çuqse si më dëonisë sunëndo po njejt kjo punë. Ose e kundërta. Ka haram, më ndalua rreptësisht e ka me kru. Është pa pëlqyer, nuk ka as punë mirë kët bëhet. Që të dyja duhet po largu pesëmtar, largasoj me thon haramet largu e me kru më siki gale, jo edhe me kru pesëmtar nuk e vën. Mirë po nuk ka një sikurse me bo haram, sikurse me kru. Dallë njohja e gradimit ashumë rëndësishme, gatë kjo njohje tregon kuptimin e drejtë fesë nëse ka kaosin kët pickë ape kuptu do thot një një doshta mangësi serioze në kuptimin e drejtë të Fesë Allahu xhala xhala. Dobie e tretë që dua të përmenditë ndërruzën është pranim i gabimit. Tek sahabët e pejgamberit (sallallahu alajh) nuk ka qenë dobësi dhe gjithashtu nuk ka qenë hum be besimit vetveten por ka qen burni e q fatkezi si sot ashte kundërta njeriu mund të thonë ç burrën e kum gambuaftë për shembull kjo nuk është dashmë po qenë kumbu për, për shembull rol kjo njeriu i ndumrohet si burni apo rol kjo i ndumro njeriu si vler zakonisht do të thotë sara diçka dod që ka pagabuar edhe një herë kupton kjo, kjo me siguri do të thotë zakonisht ajo por do të parsadh se goditje për herëve të tjera apo Edhe në nëse do të thotë ajo çdon herën tjetër, mirë po, mund të kontestuohet veprimi i ti, tij, mund të kontestuohet vizioni i ti, tij, mund të kontestuohet çndrimi i ti tij në bazë një gabimi që ka bërë. Do të më pranuo burnesht, kjo është vetëm që kum gabu, mirë po, ne komplikosu gabimin. Teksa vetë ka qenë kjo vlerë. Do nuk kanë absolutisht nuk kanë hezituar me, për mend. Kjo edhe në familje, nëse sikur se kemë në mend, Ka bi radillan katrast kupa prezanton para gjallit vet. Andaj nuk është nuk është emet, nuk është njollë. Dhe nuk është mangësi në edukat, nëse prit nga ndjerë parafmijë vetë të qëro, ku thon këto, po gabim është japën. Mos u ngatë. Unë dëgjojm të kupton me me vepru këto, por çka unë e prisha, vepro që të kupton se gabim e kam, nuk e bëjnë këtë më. Edhe kjo pjesë e edukatos është. Edhe ndër raport të prend me fëmijë, edhe raport mësues me zonës, edhe raport me teatër Dohet i me të gratë shumë të pranën gabimit tona Dhe pranimi i gabimit dohet të përcilit me respekt Të përcilit me, me, me vlerë, jo i kunder ta Nga se ke i motivuar në pasa njerëzit që të pëndohen pranën gabimit të tjune Ndërshën qëse me një shëqëri, me një familje po thamë fillimisht Po ma di edhe shëqëri, pranimi i gabimit nuk është vlerë Njerëzit jo që nuk kanë me pranën pas të gabimit të tjune Po do të tentojnë me gjitha mundësi, me gjitha rëthanë, me gjitha mjetë Me e mbrojt vetë në ty në kur e ko gabim Nuk lani, nuk lëshan për e kur Edhe pse e din që i ko gabim? Pse? Ka se e din se në quf se prënën gabimin e ti kësa i radhe Do të jetë njëllë që gjithë mund ka me e përsiat si mangësin dhe të Në të ardhën E na duhet kështu me ndihmu një tjetër Me ndihmu që kërë gabus prish mund, vazhdo ma të utje Ma dje, prënimin e gabim Kurt burr, kurt gabon ku ktheve se ka probleme ato. Ja se kjo i ndihmon shoqërisë të të ngrihet, të përmirësohet, për një gabimet tona. Mos të ecim me inat, mos të ecim me këmbë ulën të keqën, pasi patyshim kjo na bën dëm edhe nevet si individ, por edhe shoqërisë në përgjithësi ato. Gjosa që dobi që mund të përmendem të ndërrohu është se ku ka bi Allahu Teala në çfarë thot apo? Ka bi thot kur më i gatshum s'kamçi në atë. Edan aspektin fizik i shnohshëm ku kur fasmoj zgombos, kur vadopsi zgombos, atë edhe plus asaj materialisht zgombos po lart. Ka si në te buk, ka pasur disa për sa vetë përnga mërzë opshika shumë, më sku si pasojë, do thotë, e si pasojë mungesës së mjeteve, s'kam pas devë, s'kam pas mjete më shumë, më ska më shkopa. Si Përgjimer son ska pasmos me i furnizuar. Ky thotë se kombaktet për ambullonë, prapse un skuap Çka na hap këmbësimën. Zakonisht, po shaqo njerzit fillojnë u tu, këtë, këtë, mjetet, si jis, si me u arsetu, po ne kshapukit punë tek kshapaskat, po kshapukit punë tek kshapaskat. Shikojmë zmerron. Mjetet gjithmonë bëjnë mjetë. Nëse ti je sinqert me puni, sinqeriteti dhe vërtetësia ute me kryeni punë është mjeti më i rëndësishëm se gjithë famitë të tjera. Se mund të shkërcese me pas. Mund të sh të gjitha me pas, thonë, po kur si si kam gjolësmë në punë, s'ku mjetë kë ka pas surin, kë ka pas sendit, ne ka pas fuqin, po se ka pas këmbgulën. Apo mundjesa e këmbguljes ka bërë që krejt to mjete më qenë pa vlerë. Prandaj, nën ganel bashamu kurrë më buni pun, mendojm se veç çfarë të kisha pas eksa bua. Për. Jo jo, ti qi do të era që nuk pishullzon. Nëse se qi bashamu sa dut aspekti material. A kishin që të jetë? A kish vërtet sin për Allah, a këmbgulën. Përdori këto mjete Që i ke, Allah t'jep ato që s'i ke jepta Mirë po braktisja asoj që i ke Dukë u arsetuar në amët asoj që nuk e ke Gjithë mund të banë mësë me kërin një punë që rdojta Qëka do koftë? Qëfar do, koft? që do Allah i punët një dhe në me kërin jepta Që i ka për shamë për me kërin një punë që ka dojtë? Duhon që to se bepe, një, si dhe, po, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të të të të të të të të të t Më stopjani si bismillah, i bien Allahu te tjerat pasapër. Ka mundsi ngande mangësia më e mitave, pa mundson ku ne punosh ose vërtet. Mirë, po kjo hap me kuptuesë jo gjithmonë ajo që se ke është vendimtor apo ne boni punë. Ka mundsi edhe i njirëmi asaj që ke, edhe mos përdhrimi asaj që ke, që është duhet me shkaktu, mos kryen e veprave. Dhe kjo është një njohje shumë e hollë dhe një kuptim shumë i rëndësishëm në përmirësimin e vetëve tona. Në përmësimin e vetëve tona nga se njëri është i prirur për të ankuar Njëri është i prirur për të arsvetuar për. I ka nga përshambullë që se për me kry një punë duen dhe të sebepe Ka njërë që kanë tetë për ty një, dy si ka Që ato dy filan më arsvetu e më kajtë e si ka me kështu më radhë Do të me që ato dy kapët duke i njëru të tjërët Po të i buri këtë të të të të Andaj fatkecështë do të tek Në dhëtë gjithë mundë, gjithë mundë presëm që dhe qëka i jashtë me më nëndihmu, dhe, dhe që që se kemi tjetë prezente, dhe qka, që kërëse për shambullë uh, mundë të marëm shambullë të shumë e sektorit i badetit. Sadakaja. Ka dy kush për shambullë që, nuk, menen, që për me nëndë që ajë për sadakë nuk është me dhonë. Se une, se kom rogën që i kaxë, se kom tjura që i kaxë, nëse nuk ke mundësi me dhonë kaxë, ke mundësi me nën kaxë, po më sërri padonë. Në nuk i mundsi dhe kët më thon, kë mundsi kët më thon. Shikoj, shikoj mundësit. Mos shikon në pa mundsi, po shikon mundsi. Kë më rëndsi qpton. Na duhet të mësojmë të shikojmë mundësit që kemi dhe në kuadrin tësëm e vepruar. Jo në pa mundsi, pa mundësit, mundësit janë gjithmonë të mundshme. Nuk ka një rrimbot që këto mundësit i bën. S'është ke munsme. Të buhet një punë, çu hallon do tjetër nuk është. Kur të buhet kja, ka shkuaj e para, a kështu me radh. Andaj vepron në bazë sa që ke mundësit. Në bazë sa që ke rrethonat dhe gjithmonë Bëhu këmgullës, nga se nuk ka mjetë ma i rëndësëshëm për me bo një punë, se këmgullëja. Dhe ka bi dëshman me këtë rasë të ti, se këi mundë si dy deve i kom pasë, kur me i pasë së më konë? Kur një ten me i pasë së më konë? Kur me i shnush së më konë? Qëka ka mungu? Vëndësëmërria. Andaj, vëndësëmërria dhe këmgullëja janë mjetë i kryesorë. Këtu do të më gjurë, a po damë lo, a ki për një me? A ki për Po do të shoh se kem për dhimë, ka rase shumë tani storitë njerëzimit. Njerëz kur e kanë pas për dhimë, shumë sfida, shumë probleme, shumë mangësi që i kanë pas, janë plocu, janë tekalu, ja kanë dal aty që realisht më shikun nga pika ku unë nis, kanë qenë gatje pa mundshme merrit ku me me atë shkuap. Unë me këmbullje, me mbështetje të Allahut dhe Leonaja kanë dal atë. Pastaj mundësit kanë filluar të bëjnë rrugës. Por unë jo me kusht për fillimet, unë e provoj këtpun duhet, kjo duhet, kjo duhet, kjo duhet, duhet listë, atos buan korpun ata. Dhe dëbija e fundi që du me e përma të ndërru dhe dërë është Se Kabi rëdjelau të alë anhu Thotë Nuk më ka ndodhë në njërë mos një përgjist pejgamberit sa salam Shë ka ndërruar Kabi ka shushtu pejgamberit sa salam Bajegi shumë vjeta të, Dhe bajegi në shumë rast të i kara Me qenë bashkë pejgamberit sa salam Dhe kësë i radhe përbëhet fjallë Par një mos shkuar jafë Një, s'ka shkuar Mirpo kur ka ar punë me përmend të mirat nuk ka hiç detaje apo. Nëse kur ka ar punë me hi të të mirat ka hiç detaje. Kështu është mësimtari. Kur vjen puna të pun të mira për جسë shtikshur, nukin detajë unë kam pa bëu këtë, kam pa bëu këtë, kam pa bëu këtë. Në detxiat i kam da. Jo, jo. Te punë të mira leja Allahu azza wajel. Harroj punë të mira që ke bëu. Lejë ma spina. Nërso punë të liga, punë të damë të manksit, e ato ndalë ju thuj, ka dalë që qëta e këta psebona, e këta, do tëtë detajzimi duhet bët të të të metat, jo të punë të mira, njerë pun të punë të mira i detajzohi, i tjerë në fartë, nuk lenë asë një thërmi e punës mirë, pa i ke ajo qëra këzëra, këzëra, Nërso, e këtës e kamona. Nërso, kur vjem punët të të metat, nuk lenë asë me fillu, nështë ta me e qilë si muha betë, s'po flasë me tjerë, me vetë vet vetën, kur po shaqo mul dikush puneve edhe me llogaritëve të tija. Hajde të tek shohim ku i kemi sapo duhet me llogarit, kemë ndalë para llogarit me atë llogari. Hajde të shohim ku i jep. Apo kurojmë llogarit, sa më detajzuemë di punë të mira. Kto ekam ka dalë, se edhe kto ekam, edhe i din shumë një më detajzuamave. Ku vjen puna të punte meta, mkotet më nxikutohet njëm, po e kam çto po s'kam më dhbash bash këto. Apo do të thëmetat nuk dinë detajetën, derisa duhet me konë këndërtapo. A tani jeri punë të mira do të bëjnë pa sfinë. Ëndërsa ato çka shë është mungësia e tij, nga se vetë çso përmirësohet. Para vjen të jeri mungesitë lënë pa sfinë e punë të mirë kë kopërpara. Sa do të përmirësoj punë ka të mirë do të po çapo të çso mirëti. Ti çka bën ti? A ndaj të suris përpara kur. A ndaj ka bi ka thon kreç qokon kum i më sku. Ta suinë totale, ja unkon pe këto. Ka dalë që gjë gjeni vetë më thon di vetë më sku, thoni që po bëj kuon borilik jo ja, jo ja, unim kuq tim punktu ja, da toleta e, e punë të mira i den zoti që lëuat atë e den allah azza jal a kumni me pejgamberin sa mos kumni ai kumnim e den zoti që lëuat mu po mendojmë se kjo që s'm shkuat apo kjo ka qenë një meta e yme por to allah ma falta prandaj të marrëm si rregull të jetës detajizimi në llogaridhënje për ball të metave ndërsa për gjithësimin punë të mirë Po Alhamdulillah, e nga pa kome një me qështot, e këna pa vo, përgjithshme, jo në detale, nga se këto ka mundësi pasaj detajzimi në punë të mira mund të sild të metat shumëta, njën nga ato është vetëpëlqimin, njën nga ato është syfatësia, njën nga ato është mendimaldhësia, njën nga ato është të frenuar dhe pëngese për ma u përmjësu e kështë më ratë, ndërso detajzimin punë të dopta mundësan gjithë mund, gjithmon, apo Perfekcionimin këtë së këmbo mirë, mirë kohë 70%, 30% së këmbo mirë, apo gjithë mund është në përmesin kualiteti, pendimi, modestia, përullëa për Allah Gjallohura, pendimi, gjitha këtë mjëra i stilë, dhe tëtë, momenit kër njeriu në mënyrë të detajzuar, i shikën në punë dhe ti të të opta dhe të liga dhe të meta që i ka, si kurse të ashtë, Kabi R.A.T. E ka finu të regimin me në reshtë për të punë dhe mira, s'ka, Ska pun të mirë që e ka njës për gëmërëm që si më konë me të apë, që i ka që. Ndërësë këllim e po tani, sa so kom e ka duhe për këtë med në tija përnë. Një reshte e ka për të mirët, e tri fashë e ka për të ligët. Çka është mësimtari kur thiap llogari para vetesi, ngase do të më përmisuh me do të so me pastër për Allahu xhëlal xelaluh. Këtu do të so do bini që i morr nga kjo pjesë e parë, hyrja e tregimit të Kaabit radhiyallahu taala anhu, do të thot si e ka trajtuar ai këtë çështje dhe në këtë trajtim sipakun këta tre rreshta që përmenda, çfarë do bini, nxjerim në e shpresoj të takojë prapë në takimet e rrotëzëtere, Allahu xhëlal xelaluh na përmisoj zbra tona na msoft atë që është dobesh me veçanështë, atë që ka të bëmi veprë të mira, të dimë se si të vlesojnë këtë vepra, dhe gjithashtot në poftë Allah nga ta që pëndonë për punë të liga dhe i ruajnë punë të mira, dhe i ruajnë punë të mira, dhe dhe i ruajnë punë të mira, dhe i ruajnë të takimin me Allah në gjithashtë. Zotë i ruajnë, u sallallahu ala Muhammadu ala Ali, u sallallahu ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala